Не знаю, чи колись писатиму спогади. Я все кажу своїми світлинами. Цей чоловік, який сидить навпроти мене в японському ресторані наливає мені дороге вино, не просто об'їздив увесь світ. Він був саме в тих місцях планети і саме в той час, коли там відбувались ті події, з яких усі міжнародні агенції починають новини. Він був у Пекіні, коли розстрілювали студентську демонстрацію і бачив на Бруківці китайської столиці ту кров. Він стояв за п'ять кроків, коли розстрілювали подружжя Чаушеску. Він був у Багдаді під час конфлікту в Перській затоці а в березні 85-го він стояв на Старій площі у Москві. Там не проливалася кров. Але там тоді, також, як зіслувалося перегодом, тільки вирішилася доля світу. Він зробив декілька знімків москвичів і гостей столиці СРСР, які стурбовано поспішали до московських гастрономів, не знаючи, що вже відбулося те, що невдовзі докорінно змінить і їхню долю, і долю світу також. А цього року, звичайно ж, він знову був в Іраку. Від його знімків холоне кров. Ось жінки при дорозі. Вони щойно побачили смерть. А ось Американський солдат, який поставив ногу на тіло вбитого іракця. Навіщо ця дикість? Адже не весь світ поширюється інформація про те, що це наймиролюбніша воєнна кампанія, що іракців рятують від їхнього тяжкого спадку, що віднині у них усе буде добре. Тепер йому заборонено в'їзд до Іраку. Його репортажі не є такими, які хоче адміністрація президента Сполучених Штатів. Світлини, які з'являються в матеріалах провідних американських газет, абсолютно не відображають того, що відбувається в Іраку насправді. Вони відображають неправдиву картину яку хочуть накинути світові. Він робить знімки не лише у вогненних місцях світу. Ось закохані у сквері в Парижі. Ось дівчата біля фонтана в Римі. І у нас із ним не інтерв'ю для котроїсь з українських газет. Якби то було інтерв'ю, а він запросив би мене просто випити покелиху вина чи пива у барі, а не повів до японського ресторану, найдорожчого в цьому місті. Не все у світі вимірюється грошима, але ціна тої вечері – певний знак у не зовсім збагненній для тебе системі. Це тобі остаточно пояснять вранці, а поки ти не знаєш, що воно буде, коли ваша неспішна вечеря скінчиться. Але ось вона таки добігла кінця. Він розплачується, і ви виходите на темну холодну вулицю. Віє сильний вітер, але ви йдете до готелю повільно. Ти не відчуваєш холоду. Ти боїшся зробити щось не так. Ніби вперше у своєму житті прямуєш у безвість із чоловіком. Він бере тебе під лікоть, тільки коли ви переходите через дорогу, а потім знову кладе руку до кишені. Ви дійшли до твого готелю. У холі нікого нема. Загалом тобі немає діла, що подумали б, про тебе твої колеги, якби побачили, що до тебе в номер прийшов чоловік. Справжній чи несправжній? Але нікого нема, і це добре. Ви зупиняєтесь у холі, і він розповідає тобі, що був в Україні в 90-му році. Бачив, як розганяли якийсь тодішній несанкціонований мітинг. Зробив кілька знімків. Їх у нього наразі нема. А що було далі? Майже годину ви проговорили в холі готелю, де в тебе окремий номер. Тебе починає бити пропасниця. Можливо, ти з тим чоловіком на порозі, особливо хвилюючих хвилин. Але він прощається. Тобі здалося, неохоче. Одначе він таки прощається і йде. А що ж, нехай так. Чого ти подумала, ніби він хотів лишитися з тобою наодинці? Ти мала цікавий вечір із неординарним чоловіком. Хіба цього мало?